Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahun madhura falenderojm vetë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu aleihi wasallam bi familjen e tij shokët. Azat çdo dashtë që dikën këtë rrugë drejtën e fund të kësaj bote. Të nderoj zot apo takojmë në këtë ditë të bekuar ditë jumaja. Dhe do të vazhdojmë si zakonisht me disa nga porositë dhe udhëzimet e ndryshme të selat burojn nga fjalët e Zotit që lehuala dhe nga udhëzimet e porosit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kim përmandon sa familja e sallallahu alaihi wasallam në vardhmësi sa ishte gjallë gjithmonë Në gjdo situatë, në gjdo rëthanë, i këshillën të shokët e ti. Dhe veçante e këshillëve të pegamëri të alihi sërratu vësëlam, është se ishin fjallët e ti shumë për mblidhësa. Do thotë, flisë të pak, por thoshtë e shumë. Andaneve në duhet që fjallët e ti me i marë, pasaj me i zbërthy, e me i komentu, e me i analizu, për me mujtë me i kuptu të mamë drejtë, Dhe me nëzirë nga jo ja që farneve në duhet Unë dëshrej që sëtë Të fillojme një porësi Me dë vërtet shumë përmbledhse Shumë praktike Që Muhammedi sallallahu alesallam I adha një shoku të ti E përmes ti Ajo porësi dhe ajo mesaj U përcal dherin dit të sëtë Dhe dhe të vazhdanë në shala ti në kiamet kështu Një gashok të pejgamberit sallallahu alejhi dhe i quajtur Abu Dharrri. Allahu ju çofti të njihni më të. Flat se si e ka këshilluar pejgamberi sallallahu selam. Dhe fillon në mënyrë interesante këtë shpalosje të kësaj porositë duke thënë: "Amrani khalili sallallahu alejhi wasallam bi 7in." M'ka porosit dhe m'ka këshilluar miku im i afërti im, i dashur im Muhammedi s.a.s. me shtatë përësi një ka dhonë shtatë përësi e një dhe të mundu me që këto përësi me iman me i tajtu disa sad e disa një aftë arshme dhe dhe të të përfundojmë sjarimin dhe shpjegimin e këtyre përësive A thuvan më qka ka përësit përësit përësit përësit përësit përësit përësit përësit përësit përësit përë ka than amrani bi hubbil masakin wa dunu minhum. Nka porositi i dërguari sallallahu alaihi wasallam me i dasht njerëzit e varfër, njerëzit e shkretë, ngurat, të braktisur. Me i dashkë këta dhe me qendru afër tyre. Kjo është porosia e parë. Pastaj tha O amërani në ndhura ila menhue duni, o ala ndhura ila menhue fëuki. Në kaporosi që gjithë mund të shikaj, në aspek në kësoj dunjoje, në shëndet, në pasuri, e kështë mërat, të shikaj gjithë mund në atë që është më ullët se une, më poshë se une, ju jo të shikaj në atë që është më lërë se une. Dhe mund, që t'i shikë në ashtë, ma që Allah të ka caktu, këshikaj që fa ka sitatë atyra që ka qëfar ka njerës tjerë të sëpravuar, sikur që të da komentojme në shë Allah. Pasaj tha, u emarani en asëll arrahim, u in adbarat. Më kaporësit, me u kujdes për lidhjet fare fisnore, edhe me qëfësa ta në kujdesin. Qëfësa ta në kujdesin, unë më kujdes për ta. E kadrëta, u emarani en la asëll arraheden, mka porositi i dërguari sallallahu alaihi wasallam që mos ta shtri dorën para skuajt mos kërkoj për skuajt do të maksimalisht mundojm punë të mia me kryvet porosia pastë wa amrani an aqula bil haqi wa in kana murran mka porositi i dërguari sallallahu alaihi wasallam që gjithmonë të them të vërtetën edhe atëher kur po mua është e hidhur do s'mshkon për shëti e hidhërt edhe atë më thon Po unë më thonë të vërtetë vetëm kur të përshtatet të pëlqen, por ata kur është i hidhur, edhe nuk të përshtatet edhe atë më thonë të vërtetën. Por a sija 6 thonë wa amrani an la akhaf fi llahi lawma laim. Mka porositi i dërguari sallallahu alaihi wasallam çë most yakin frikën as kujt pas Allahut. Domthonë thuaj të më në vërtetën puna drejt edhe nëse njëri të çrtojë, edhe nëse njerëz kritikojnë, ti Vazdon me rrugën e drejtë. Vazdon me ful aq është e drejtë. Edhe porosia 7 u amroni an ukthira min qul la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzin tahta al arsh. Dhe më ka porositë i dërguari sallallahu alajhi wasallam që ta shpëstoi të thënurit e fialës la haula wala quwata illa billah, ka sa ja është një fialë që dal Nga një thesar i cilë është Të këarë shë i Zotë i Gjella Gjellaluhu Një fjallë rëndësishme Dhe shumë këptimplotë e si kur qëtë të ta sërujmë Inshallah Andaj të ndërru vëzër Këtu e në shtatë porosi Të sëllatë me të vërtet E formoj njerion Të sëllatë me të vërtet E udhzoj njerion Si duhet të jetë njeri mirë Si duhet të jetë njeri dobishëm Andaj këtu e në porosit e Muhammedit Sallall Porositë the gjithmonë janë në shërbim të individit. Porositë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjithmonë në shërbim të shoqërisë, familjes, njerëzve përgjithësisht. Nuk ka mundësi sikur që kemi cek asnjëherë. Një njeri i cili e ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasallam i marr të porositë dhe më qenë për shembull i dëmtshëm, më qenë i keq, më qenë i rrezikshëm për rrethin e këtu më radh. Prandaj ne duhet për të përmesëtojmë mësimeve që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të dëshmujmë për atë tjerëve, po arda për a vetë vetës tonë, se kush ishte i dërguar jonë. Me qëfar në mësën të neve Muhammedi, sallallahu aleyhi wasallam. Ndaj duha të fillaj me porosin e parë. Shikohë se si fillaj tha, emërani Khalili, më ka porosit, i dashur e imë. Khalil të, dërëzër është një lej afërsie përsaq me me dikën. Nuk ove që i afërët, po një porosi një një afërsisë shumë e veçantë, një afërsisë shumë e posaçme. Andaj e budhërit të na treguysa afërsia e ja me pejgamberin s.a.s. nuk është afërsi gjaku. Afërsia e ja me pejgamberin s.a.s. nuk është afërsi interesi, por është afërsia e përfitimit të dijes, është afërsia e përmirësimit, është afërsia e përfitimit të asaj që është e dobishme. Prandaj shikoni këtu në fillim të kësaj thënje, Sokuku na mëson një rregull e budhëri. Do no, njerëzit janë të afërt me njerëz të tjerë bi bazat e ndërshme. E po na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmes tis hukuse, afërsia më e mirë, afërsia më e shëndetshme, shoqëria më e çdrujshme është ajo që lëndut bi bazën e të këshilluarit përfitimet. Ku na mësoi për një jetë të çfarë duhemi sinqerisht. Prandaj edhe ai që na mëson diçka të mirë, ai që na këshillon, nga ai që përfitojmë nga dia e tij, nga përvoja e tij, ka vjet, ka përvojë na, përfitojmë nga përvoja e tij, përfitojmë nga ndonjë mësim i tij, ne e duajmë atë. So ham bashum nga dikush përfitojmë e duajmë tepër. E, e kemi më të afërt. Absolutisht e them atë, nuk na lidh a fërsi Gjako. Nuk në lidh me te, në është të interes i caktuar, material i kësa i dunjoja. Nuk ka më rëndësi. Më rëndësi është që lidhja më e fuqishme në mesin njëzë është lidhja për mes litarit të dies, për mes litarit të përfitimit, të përvojave, që neve në mundsojnë të përmisojmë vetën tonë, të evitojmë gabimet tona, të i largëm të meta tona e kështë të më rratë. Ande dhe Mikuim i dashrim Më ka përësit E përësit e përësit e përësit e përësit e mërani Bi hubbil me sakini vë dunu i minu Më ka përësit Muhammedi sallallahu sallam Me i dasht një kategori të caktuar të shëqelist Kushën këta I ka quajtur me sakim, miskin Kushën miskin Një njëri shkretin, gratin Edhe i varëfër, par edhe i braktisur Nështë në të mu me koni vjetër, s'ka përkrahje S'ka kështë njëmanë, ka me t'keq Peygamberi s.a.s. këtu Shikoni, dëmë thonë Precizitetin e porësis Shikoni, dëmë thonë Sa thellë godetë Peygamberi s.a.s. Nuk thotë më ka porësit me i ndihmu Ga se mund është me i ndihmu edhe A më më mësë me e dashtë Dhimë e diqy është që e meri qëtu Haj që pëtë n dhe sa pegambëri sonë ka thonë, jo vetëm i mund nat kuptim me hija kshafe, me dashur, me dashur atë zoti e ka e ka provu. Ka me ka nevoj, nga njëre të kjoç. Ai kanë nevojë gjanërat të rrugës shumë njerëz të shkret ngrohtë, më shumë kanë nevojë për dashuri, kanë nevojë për përgdhelje, për një fjalë mirë, sa që, ka që, ka që, ka që kanë nevojë për ka një çop buk. Sa që kanë nevojë për një tësh. Sa që kanë nevojë dorëthamë i dhon diçka nga pasuria jote. Kanoj më thoni fjalë i fjaltë mirë. Përëndaj, pekëmberi së duke farë tha, elkelimetu ta gjibë sadaka. Mohamedi asëmë dhe ka porosit uke thëmë, fjala e mirë, që ti a thua dikuit, ashë sadaka. Nuk ka sadaka eshë midhoni dikuit. Sadaka eshë midhoni fjaltë mirë dikuit. Me e gzu diken, me e disponu diken, ekështu mëralë. Përën si kur që i kemi përme në rastë tjera, në një hadith që në ranë ku Mohamedi, alihi së të duke kamë dhe thëmë, nga veprat më të dashurat e kallahu, nga veprat më të pëlqyrat e kallahu është, me e fut një disponim në zemën e besimtarit, me e disponu dikën, është i mërzitëm, është i ngarkuar, nështë ashtë i friksuar, i dëshpruar, i shgënjër, të me një fjallë të ndë, apo i jepë siguri, i jepë përkrahje, i jepë ngushlem, Dhe ajë disponohet me këtë thënje, ajë disponohet me këtë fjallë. Këve primi jote, pëse ti nuk kesh përzu asë gjën nga pasurja jote, asë nuk kesh përzu nga mundit, një fjallë të mirja këton, por me ndikim më atë dhe kaj, është nga vipra që Zotë Gjelleora i dënë dën mësë shumë ti. Andaj shikoni së ka në mundësi me fitu me pak mundë, duke u kujtisë për njëri tjetëri. Andaj tha me i dashtë të varfre, ndaj jo vetëm thjesht me i kozuesi bar me kozuesinjer që realisht na bezdisin mirë po me i dashur pse më e dashur njërin e ngrohtë pse më e dashur po ka ran pse të ndosëm nga kuptimet e gabuara nga kuptimet e çoroditura nga kuptimet e devijuara që i kishin kur ai shtënë kuon e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i kishin paganët i dhujtorët gabim i çeroditur nje nje nje nje kuptim nje koncept i devijum është se ata thonin enutrimu men law yasha allah atana kur bëj fjalë me ushqinit të varfër me afrunit të varfër ata çfarë thonin një njëri që zoti vet nuk e kshironi më e më kshira Në ata e konsideronin Vërthin e dikuit Shajnë që Allah nuk e dhënë këtë njëri Ata e konsideronin Dë më thonë Vetëmin e dikuit Braktis e dikuit për e tjere E konsideronin si një loj Braktis dhe nga Zotë më, Këtë Zotë e se dhënë për duhëna Këtë Allah nuk për njëmon për njëmajna Ata kështu thënin A është A është kjo qëndrim A është kjo kuptim që boran logjika është ndoshur nga besimi i drejtë? Absolutisht jo. se jo. As se. Gjasë këngërs nuk mjesin ton. Ndoshta janë të varfër. Ndoshta, jo, nuk janë të varfër, mos mund të jenë sekret, skadi kanë. Dhe njerëzit nuk kanë interes për ti. Tash është plaku vetrues, kanë më pumpë ti apo? Dhe pritojnë me njëajt gati, pritojnë me këshyr. A deri më herët shumë i kanë njëjt gati, pse s'e kanë përfituar prej ti. Tash Zhbo, është bojë në atë gjene që asë vetë në ti së në e këqyr Apo, fështir Ka mundësi që ai njëri Të ndërëzër, kështu të i braktisur Kështu të i shkreti mirë Në sytë e njërë zvërë kështu Të Allah me konë shumë i dashëm Të Allah me konë shumë i ndërruar Nga se, të ndërëzër, në këtë dunja Në këtë dunja Pasurija dikujt Autoriteti dikujt Shënditi që e ka dikush Shëshnija që e ka dikush E kështu mërat Nuk janë shenja të drejt për drejt A se Allah u pa e dën A ka mundës i Allah u gjallë Mi mundësu me fitu shum, Po nuk e dën Allah ato A ka mundës i si? si? Sa ka njerë që nuk besoj Zotin fare Fëtasin keqë për Allah Dërsa materialisht Që ndrojnë jo mirë për super mirë Për me të rëguse Nuk është nuk është pasuria që e ka të reguas i drejt për drejt se Allah dhe në këtë njëri. Andaj, ka mundësi në konë i sëpëruar në kuptimin e ndë një, ndë një varfri, mundje, apo vetëmije. Allah gjelë në nështë e ka sëpëru. Ate, po adhënive në ka sëpëru me te. Si posinë të ashtë i me te. E qëfar përboni ju? E kështu më ratë. Pra ndaj, me i dash njështë e varfur, është porosie pejgamberit së dhe Dhe më thonë, jo vetëm me ju ndihmu Sa me hekë qafe Jo me ndihmu në atë kuptim Më së të vjenë më të të tira Jo me qështo Po me e dasht Mo kujdes për te Apo me e përgdhel Kras Ndihme së material që e jep Me i dhonë edhe busqershje Me i dhonë edhe fjallë të mirë Edhe në gushlem Me nejtë me te Me qënru me te E kështu mëral Pra ndajte, në rëzër Mohamedi S.S.S.S.S.S.S.S.S më të uryra, për endeve, më të këqinja i, i, i ka këtër, për i ka mështë, ato në deja ku, dhe më thonë, njerës dit, i fëtujnë veç ata që kanë autoritetet e në dikim, e i përështojnë fukarajat, e i përështojnë. Ka mështë si me konej, dhe i nej, diqka, po mënej, veçant, kipu me dikon, diqka të të të të të kjo. Mirë, po për shambu, s'pe thifilonë se fukarajat kë, t Apo, qa që nga të rinë i pëlqene, a me këta, sa so më nga të se, më sëpom, të shakaj, të shakaj, nëse ka të tëshën, nështë a jutë, tre se ka, përse më nështë e ka të në dytë, apo, nështë e ka dorëm, me të vërtit, të të, të vrajshd, në, në kuptim të aso që, nga punë e ka të vrajsh, se ka të but, po jepja se e dorët e allasht me e dashum, e kështu më raft Në kam su pejgamberi s.a.s. që një jo veç me një mu, po edhe me e dasht, e me e përkra, e një fjol të mirë, me e dhomë, e kështë më radhë. Madhje, te i kalon këtë dashni, duke në porosit, me qëndru ofër, me netë nga të drosër. Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, Ebu Bekri, është bo, prej si muslimarëve. Kër ka vdekë Muhammed s. S. i pari që është bë u dheci musliman është, Ebu Bekri. Gështë është ma meritori, ma i drejti, ma i devashmi. Ande me meritja ka një apë që ajme konë u dheci i parë, masë Muhammedit sallallahu e sallam. Ka trashërbu me të vërtet një emanat shumë tronë. Dhe si ka vdekë me gamberi sallallahu e sallam, nërma ishtë ka filu më uziru shteti dhe më ushtu problemet ka pasë nga rkesa. Mirë pa! Mirë pa! Ishte një, një grue vjetër, në moshë, s'kisht të askend. E bubekri, duke gjenu thhec, shkën e ka pas tradit ma herët, e ka njoft, e ka pas nështat njoft shë ma herët, mëti. E ndë e pa u bodhec, indihmon të, në qfar kuptimi indihmon të, shkën të mi a pasur kasodën, a i e kishtë një dhi, ja mjel të dhin, ja bëll të gati qumshtin, a po, ja pregadisë të mëngjesin, e shkën të pun dhita pasaj diri sa këtë vazhdej me e bua dhe mësë, asoj kërë e murë, kërë e murë, për shtetjë në po, murë në bisupet e ti një bartë madhe, mirë për po prapë, nuk e haroj këtë grua përta. Thëtë fatë këtësështë, vëllaj, ka në dutë me qindë sinqartë, këtu përlenë për në ndodhe, ka djamë fatë këtësështë që i habitur mas punës, i habitus mas përfitimit, në është ta, Shkon jova në kaq cilën derën e babas timë shkumë vetë. A ki nevojë diçka, mos i më të kaq dikon. I vjetër plaksu në kthyrvetën e tij apo. Shkoma mia mije lupën, se s'ka lup. As mia mir dhin, bleni më ia vjen i litër shumë von çe ku e kit gatshëm kur të pië të pi jap. Por thamë, çat kush tanje? A? Sa so ka njerë të vjetë të praktikës, s'ka kush u çel derën. S'ka kush i kthyr, fat keq s'e sotëm, a? Ekstemor. A dhaj a është kjo çana mëson feja edhe tradita jona pa kundërta? Të lutem, rahmet i Allahut është është nëse ne jemi të mëshirshëm me njerëzit. Çfarë Allahu na mëshiron? Nëse ne jemi të kujdesshëm për madhjetrit, për plaçtën, për plaqat tona, po edhe për njerëz të smutë, të vafër, kujdesimi për ta, Zoti na në don. Nëse i harrojmë, Allahu na harron. E Allahu kur të harron, nuk është se kushtoni me të ekipë me njerëz, jo. Jo, jo. Sa Allahu s'harron kështu. Po të harron kuptim do të praktikis. Nuk kujdese për ty. Etani, hajt muj vet me kurr punte pra. E çon durt ka qelli me si si të Allahun i më. Sigurisht di kurse t'nin, nuk çifon. Është as pas dishim kjo kjo kjo, është rrezik mendot dikujt. Siposë e çkafet e largimit nga njerëz e varfër, e nga njerëz e vobërkte nga njerëz e shkretë, të ngrohtë, të smut, të vjetër, e çtemërotë. Pra nuk duhet me pas në mesën e e e, e muslimanëve dohom njerëz të praktikisor në nëpër qendra caktuara nëpër nëpër shtëpiat e plazheve, dorso i kanë të gjallë fëmitë të tuaj i kanë të gjallë të afër me ty në këtë rrugë. Pse s'kuptesë për këtë? Pse i pengon të shtëpia më usht ifat kështu më radh. Apo i pengon një njëri që dëdien ti sikë pengua ti me të qyre më kujdesë këtu më. Kurto qoftë ai. Prindët, gjyshët mund të jetë mund të jetë mund të jet të gjysh i afër mund të jetë koësh i të kësaj rrugë. Në për dëgjëjmë rast e fatkecështë që ndodhin në botën përndimore të zhvilluar ekonomikisht, të, të zhvilluar në shumë aspekt të mirë po, të varëfër emocionalisht. A tje ka varëfri emocionalë, mungon dashnija si duhet me sëprinit dhe miut e kështë më ratë. A të jorën dëgjëjmë rast e kur përshamu ka vdek një vjetër e braktisë në shtëpi, dhe nuk e kanë kuptu se ka vdek dirësa ka vëllu era a keqe me dojnë nga shtëpia. Për mëno, dinë që drejtë hemri një herë që me vdek dikush në mesin e njerëzve, e mos me kuptuar se u dek dek mazdodite. Na çuditemi si kanë dot. Nëse tek ne vazhdohet me dorasat që po ndëgjoim, apo edhe me disa disa pa shpirtësi që po ndëgjoim, edhe këto bëjmë akia, thënë, pse s'bëjmë akia? Allahu na ruaj ta. Prandaj kujdes e pa njerëz, e shkrerët e të varfër, është porosit që na ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi u selam. Më sikur thash, ju veçmë i ndimu. Do të çaj tashtë, sa boka ti ja para, po s'në lëvizaj, s'nco të kom, kush më ia blet. E vllata tash do me munë? ti bliu të të po në smoj, s'as muner. S'as munësh ti, por s'di kënd tjetër. Mir, po ç'e punën ti në vend? Kujdesu ti në fond. Prodajtë do zor, kjo është porosia e parë që pejgamberi sasa më dha kujt e budhërrit. Isha sa porosi 7. Ne e morëm hyrë në këtë porosie dhe e mërëm porosin e parë, ku pejgamberi sasa më tha, e budherrit i ka thonë, si kurse e përsele budherri se, më ka porosi dhe më ka obligu, miku im, i dashun im, po dhe i dashni jon ështaj, Muhammed e sasallëm, edhe miku jon ështaj, më ka porosin me qka, me i dashni eshtë e shkret, me skim, me skim, i praktisëm, ngrat, i ngratë, i daptë, E për e i varëfër e kështë më radhë me ndash të të njerëzë Nga se sa so përfitën a i pejtije, më Allah, shumë ma shumë ti përfitën pejtijin e përton Nëse ti ku idezër për njerit tjil, e dënë, e i rrinë ofër, bon era, se, i përnë muhabet kajerë A i ka në veç muhabet me më kajnë e përshamë Si duhet asë bokë, asë kërë, veç ka qef një dy fjallë me ndru me dikën Përnë i muhabet, që minajt nga të gëtë aji përfiton për teje, po, po përfiton nga, nga shushnija me ty, po përfiton nga kujdesit, po, mirë po, realisht me shiku, ti je fitu si maj madhjo aja për, po. a po, nga se, Allahu për ta mundëson që për mes të njëri, me pak mundë, me fitu aqë shumë, sa që kim u befasun nga shpërblimi i madhë që Allahu të ebë, edhe në dunja, po edhe në ahirat atër, a ne kush përfiton? Te përfiton ma te për atër, dua me përmbyll këtë porosi me një mysim lidhur me këtë që na jap një gënjeshtë e ditur një gënjeshtë një me ançoj Fudali ibn Yadir rahimehullah ledet pa do musafir ja rnia musafir dha i gostiti si masmiri që pa të mundsi aq sa pa të mundsi u dha bukë me ongra u shtroja ç'pa të mundsi dhe ata shumë të kënaqur nga mikpritja e këtij burri të dalë Ja bën do lutje me dë vërtet Shumë, shumë do me thënëse Allah u shpër bleft, Allah u dërë bërreqat Shumë faliminirës Qa për që është musafiri, ja? falenderan Mik pricin E që faru tha, Fudali i bërni jadi Ky burri madhe, ky djeto, e që faru tha Tha, Allah u shpër bleft juve Allah u ju nërët juve Nga se ju e keni hongër Rësku në ju Qëtë që keni hongër ju, ju vjakon Ja u ka që Allah u të unë Që se keni hongër të am ja. Se kur kurson e han bukën e dikujt tjerë. Kjo ja. Allah e ka dhënë. Çfarë ja. të ke i tona, çfarë të ke me hongër. Kur të pofundosh kafshën e embrt, je pikë së dunjojë. Çaş. As ta merkursh hisën tona, as ta merkursh keç që Allahu ta ka dhënë me hongër me pi, ti me pi e me hongër. S'u ta merkursh ato. Andaj tha, ju e keni nën grand furizimin e ju, ato që Allahu ka dhënë juve këtë keni marr. Po ju vallai u shpoblevë që më munsu th mua. E mor se vopën e mikpritës. Unë e mor as vlimin. Unë e fitova. Unë jam fitimtari këtu. Jo, jo. Ju jo e keni marr bukën e uinë në kënc, mas mas mas zlati, jo harqitet, Nuh, të katërsavoti ai harcitët apo do ta bëj me me ongrë punë këtu. Çha çka keni fituaj? Aone ka fitu diçka që korr në kretet? Korr shumë tetë ta ka zotin që levalave. E kush përfiton prop? Andaj të noza duhet ç'u mos ne marrim me me koni mençur. Me kontraktori mirë se vape apo me shikuh. Ajo Më pas më sinton njerëz në praktikë në të varfër këtu më rad, i cili kanë hoy puni fjalë, në sa kur të shikosh, sa nipin po e sa meza të kasto djam ti ka thu çuditësh apo, po a është ndjerin? S'ka kush do këto. Një shërbim minimal me jabu. Ose zëvon që ka nipë e ka meza, kokëshi e koshëshi, ka, ka njerëz bashkëtorë të ti që nuk duhet me leju që njerëz me met e ngrat, e me të skritë të ngrahtë, me me njerëz varfër po duhet me i doshta njerëz, e me i respektu, e me i ndihmu dhe me qenë afër tyna që neve Allahu më na dashur dhe më na më na fal afta. Kjo është porosia e parë me këtë po duam me mbyll kët legjërat për sot. Le s'Allahu xhallahu ala që Allahu të zbet në zemrë të bëjë mëshirë në zemrat tona. Le s'Allahu xhallahu ala që asnjëri mos të jetë i shkret në mesin tonë. As mos të jetë i praktikës. Allahu na mëson që me të vërtetë na mendon nga dashuria juon për ta. Në mendon nga pasuria e im për ta. Na mendon nga koha jon për kujdesin ndaj tyne në e kështu me radhë. Që Allahut na i fal mëkatet dhe të na ozë në rrugën e drejtë. Të ndozë safat, prap po kërkoj që mundësisht të afroheni sot këtë mundësi, çdo zbraştir që e gjeni para vetëm busheni që spa ku për disa që janë në këmbë atje të bëhet vën. E di që për gjithë nuk mund të bëhet vën, sa do të ketë edhe njerëz që falnë, as po spa ku para okay, se ke mundësi të hapim mundësia dhe për tjerë që hynë, të hynë në gjamië. Zotë, jë është përblehë dhu ndiroftë, wa sallallam ala Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbih, wa sallam, në të sliman këthira.